Och han sa, vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden, när man så det. Men när det har såtts, skjuter det upp och blir större än alla utter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i det skugga. Med många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem så långt de nu kunde fattade. Han talade bara i liknelser till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.